بسم اللہ <تصالح> الرحمن الرحمن الرحیم باب من اختصر و ریانا محتوی فیقصی دوار و من تصطر و تصطر افضل مصنف علی رحمت چونکہ احکام دو غسل دکر قول و غسل کی خامخا کشف رجی کپلو سسوغان ني دي اوس کله کله پردا هم دي يو اسلام ته وښنه منقولا تصرفت دعوات جيران دعاده عليهم السلام ورحمه الله عليه فترقى يقفاني عليهم من موارق الجنه الكريمه البته اذا نحكي لابد اذا كشف العوراتنا حالات دغسل دي حالات بجماعي موسنيب ده با هوتکو دې کې دې اشاره را اگر کشف دولت یې دې هو تاسو اولای ده اگر چې پخيل ورتي سو پېږې نه ځا لدی کوي دې کې دې راغې سنې یا ښځه او عورته کړئ دا مې ته او ما ملکت یې مین وکړه یا رسول <سؤال> دې تن کانل قوم باځو په باځي په اختلاقه نوې قالني ستات لا لريها حدن فلاتريها دې چې انا عورته غريزه چې ویني دغه خدان او حابیو یا رسول اللہ چخالی یو قصر او الله اللہ خلال نای ارضی شتر داغنہ حیاء ہوکی موسیٰ نی پریمو قان کے او روید بعض نبیان کے دی ذکر کرو دیر دامن نابو حرن رویدی علی نبیان علی اسلام دواقی سیطال و قدر ريم رويتا دا ابو ا د ايوب اناني نيناي صلوات والسلام صلو رحم رويتا دي مقام تي جو امهاني دي تاہو آجب دے تاہو خلوت کے تسطور بلکل خرے مالک رویت باہر چرے بعض او نبیانا جدی دا بعض ام حکیم حن اگمعاویو سو ننو اربعو دزار رویتا خرے اې څنګه دا د لیکه دا الله <سؤال> نه حیا وکړه دا نه یا نه الله نه حفظ پنانی ٹھیک دا دا نه حفظ پنانی دګې ابو بن عباس رضی الله تعالی قواعد کله کو کو درې کې وصول کول کووالکه خو کله انسان په دې کې پناه کیږي او کچی یم د بی یم دیو د بیا تاسو دې لپاره خدای او امن دی دی او هغه که دا دی دا ایتیا نه مرته رويتا کړل یې مانه خو سره ویلې د شي ډزاین د شي په فیدای کې سو غسل کړی نه سری ترې سی دونو ترې سی او داو ترې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قصیدو ريام او اوس دې کوو پڑھاګل مين برت اوقود رسول الله اسلام لاللہ حمدیو او این اللہ حییو ستیرون یحب الحیاء و تسطف او اجرا کو صلحتكم حضرت حضرت افیر خوش فمراسید او داود کی رئیدان اوند تدان دنشا اپیر اکرخ تاوکی فنو تنو کر مانت سو جواز ابن ابی لیلا و باجی کسان راید آشقا خیلوت کم تطرطور داورت نشکو راید. و جو محور سو جواز قیل لیولا موسیٰ علی اسلام د واقع نمدا مجنام اللہ موسیٰ علی نگینا اسلام واقعا انذبنوا افعل يعقدونه رعتا ينظر بعض منا بعضا وكان موسى صلى يساء يصلي وحده فقالوا الاه والله قسم بحرمه موسى يا قدرمان الا نعذبك من قدك في تقف اذن فخشیه که پرسو چی دیتا آدر وید. داده زنانو مقابض دید. داده زنانو سن نئی داده سروید. داده زنانو مقابض شرک شرک شرک خلق برا مغ نه و نظر موساسان اوس د کو داوا حاج یا م په ګټه کې اوښې په پر نممن ډ شروعو کې ګټي سو سرجان پهمو سدي نو ق موساور ک دقول د ح حاج یا منرا کوي حتا کې باندې زه الهي وخت له موسی باندې غینه وې ش्रांत هي چې قسم په خړې په موسی خو مرز نشته یمې واه رسو یو په ګټ باندې د وولو او ورای وکسم په خړې یکه نن دی زخونه په ګټ باندې داونه په ګټ کې و او او گذار و اتراد و ادواج و اولن بیو باتیانا تکاتیم و صرید تریکیه و او دائما صدر چه موسیٰا نبینا الاسلام پیغمبر و او ریانا نیسا ناو سلخوال دائج آرده چه او سلخانه کی یا دیوالی کیدا هغه تاسو ته ورو یا ودا شورو شي جانګه به ودا یانگی ترمالینیږي چې دین څنګه پټق ورشته کونه د کا صاحب د شیدق فیشیتین د مونتاز مونتاری کار اخره یا پتنګ جامن پټی داش راګي د موسی پامصاب باندې غټواله څول علي السلامو شبا نه شول په څو په غذرې مرګ کېدل پداتنه راځه دا یو ځای دی ا شېل کې تاثیر الله ولې وړې په څو کوه مرګ کوه د مړک مښه په تفیر اول لیکن غټ چوا دان کرش کوی باندې دا هغه غټ واسه مصلا نبینا لي صلوات والسلام بددا څنګه د اوردو په دور شینی چې لري ری ده هغه غټ په خلک کې تاريخ یې موسا علی نبی علی صلوات و سلام معجزه او بشریت دیان بیاود او عجب حسنه اخلاق دا وی دا صحیح ورابهره دا غره ویت کوم چې په دې کې ایوب علی نبی اسلام اخی دا قال یو د فصللو یان پهې جرین چا ی وصللو یارن کوو فخر راې جرران من ذااب نه را د په معې خان دونه چې دا را مقولول په جا کې وا خو دته ر وه ې غني نه تهه داه چې دا تي دا پتنګان وې دا وډ دا م دا ملخان او وران ال <سؤال> موسی د دې مسلمانې کوي حساب را عزتني قسمي لیکن زماد لپاره جنا نشته امرته کوي صادو برکتنا ور او ابراهیمان موسی مقام صفان نا تای میه تعالی نبی الله علیه وسلم قال بينه یوسف صلی الله علیه وسلم زائر چې دغه صالح دی لیکن صالح نه ده نو تنه دې مخ قربان ده همو سوت دې قرمانه ویدا صالح په خراقت کې راځي دا کدا تا آتا دا چې دا دا دی تیسایدی وانا بی حیثاید مجیسنام وان پسنا دی مصدورا. مستنی پیف در ازای کندارویت محسولا نخصویدیت. روز تے بی اتوابی حمدی تا کیس دیوائش ایوبانا نه یی ستاند ز خپل نومه اموس ایمه زراح ایمه عیسی ایمه خار ایبراهيم او بغل شاندی وله دا وریا نه وصل کوله دی جامت ملخانہ غوندو ای ماخه سم مناسبت کړی مناسبت دا لري چې موسی علی عليه السلام د سوریانن نو شي جامې نو زکایوبادران یې سام د سوریانن نو شي هم ریانن او جامو وا دته پته مرخانه وندو حدیث او مودل چور یا نه خدای دې نه چې جام وره الله تعالی ما در کئ خدای دې مدا ته ساده کئ وريږي هو jihad وو محسوس ساتي jihad ايوبدار نه کې بين الوبو وی لا لا سایو رکتے برکتو نستانه نی مسلمان مای تاند نو د کړه وخت کې راځو خو نه شو کومه باه وت صفر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 على تقبل الدين تراثنا ولقد كان هذا بیت تسطر و عجب بیت تسطر فی الغسر و غسر محمد الناس. بیت چار نشتری. مصریم اگلی جم محط کی چیزی. تجای کی حیت اشکاج نشتری. بار بیتی شدری. و توازیر کی مصنفہ رحمتہ. صاحب و بعوانا ابن فزیل دادا چه در ثواتی هم بیتیم دی سوفیان دکیم و بیتیم چنکه در آماش ندارا بیت سوفیان نقل لیتیم ابو هم نقل کردیم ابن فزیل جدی دا هم په فوزي الرحمن محمد بن احمد بن فوزان نام دي <تسجل> ابو عوانه موصولن نقل کړل موصنات د ابو عوانه و هي معلقه تنوع زبان يذو و ا ر ا د ا ل ا ل ل ه ت ع ا ل ا ت و ق ا ل ر س و ل ا ه ص ل ى و س ل م ا ن ا ل ل ه ل ا ي ت ق ي ن ح ق او د امي سلمى تعجبو چې پری کې واکې او هغه زنانہ چې اوی دا فتنه کوسنه کړې دکه یو پره خولته حکیم همدته لمبایه ابن ماجه کې اپ مصنف مصنفی نه دی شوی وکي د بوسری <أوصادت> او صدت ابراني کی اصطحاله دنسو این هم ده دارا. او امتیاز دنو فتر و النساء. او دو حقما و احتراج دنسا و نباشت او بی رویت ده غلن او تاید سوال الاحتمال تیقند منی تیقند مجی تیقند ودی تردد ما دوکی او تردد پرېوانو کی اورست تذکرو دی احتمال نه او دالې تذکر د احتمال نه ما پتا څه څه ځندې کدا وتاستو مکمل یی دی او که په امتحان کې علی نو دې څه وتاستو بَيَّنُوا مَقْصَدَ الْحَدِيثِ كَمَا خَيَّلَكُمْ وَفَّقَكُمْ اللَّهُ نور بتافسه د پزني دراو مذاكره او د معنا ته نه خیاوه او بچویني نه دا او با مني او المزيده کشي بني او ذا بهنه چې او مه سلموا او قعشوا کوډواني او شی هم نه چې تعجب و لري او ما بزرې مدققه کوښکنه اا بَيَّنَ مَقْصَدَ الْحَدِيثِ دا یو تکای جامع معنی ده کنه کما دې لکم دواب تکو او وفقكم الله تاسو سره دې فکر لري ها دایو خبر ده چیرې تاسو ته په بل ډول کم کناڅه حجي سرکم نو تاسو باید تل لیکړې نه آوونی و نظر وګورو دایره باب الحیاه فی العلم تل اجتماع صحابه کتاب الالعلم کم با باب الحیاه فی الالعلم خیر اجتماع صحابه دغه نه ده کتاب الالعلم دغه په نه تورثوی نا مخ په خوی لسیری خو په یو خاص چې د جنوم تعلقا د کوم مور سجیز کنم زه فنی خبره پکې شدې د دیو یوه نه په هر با باندې فنی خبره کیږي دا ملخص کوي هر با باندې اور اگر حدیثا دم متن تھا کہ مسلم لا ینج بکم ذکی ہر قتل جناب دے خدا یہ کہن المؤمن لا ینج تصویر العرب دي جنب و ان المسلم علا ينجس جو فاته ودقید لائج جز دخوا لهم جیخنشولا ما صلم داخل هرکی اختراف نشده با مسلم سمسارا مومنینا ییوم المومنینا غرت دې نعمتونه راکې تر اوسه نن نه انسان څوب او غوږ مقام په خلک کې د امام ابو حنیفه شاعریان دغه مسلک دی چې خلانه دا غیر مسلم خلله هم نه ده ها د هغوا خلله پدې ته چې هغه په شراب دوام کوي دا نه یا سات به استعمال باندې دوام کوي زه هغه اثر خلک یې ظاهر شي همین دا مصالحې کولم مؤمنن لجسکی مش里克 جستې نعمل مشرکون نه فلا يقبل المشعر الحرام بعد ان هذا سورۃ طوبہ کی آتش تمام ہے۔ مشرک جناجہ نجاستوں او قدمانی پابانی ہم شو خلا دیمادے دخولنا حاجے مشرک نجاست تے دایو مثلا فجاجین ویعو مشریک نجست بدنی نجستی از درہ سویش کرده خوالا هم گو خوال داری شعی که دموحسنی فرایم تحقیق کرده فیض الواری اگو الجیل درہ سویش کرده سبحت جلده امام مالک تم دینی ازباد دیا حقی نیوزید امنا سو مشریک نجستی مو مشک کو بوتل تک اوو خدای او خپل مې مشک لري خندید صبر برابر کوي دایې په نسبت ایلا تشکی خدای جمهور پرم باندې مشک ته سینا جات نه وی چې په دغه په احتیاط باندې او شه نه جس کې هرچه مصره دخول مسجد تا ابن عباس تا دغن اثبت شویده جدخینجیرون تجویده عطوام بغضی قائلی عام جمهور وی ولای کمع کانلومه افلو ایلا بقره اکسو آیت کردی خائفین ته دوه فول مونځه چې خائفین تر اې داخلي دي شي لا خائفین مشرکی خائفہ عطا او باخائب ده کناکین جزیه ورته ورته امام شایدی صلید و دلتاق مجد الحرام جکل دیم مجد حرام تریش داخلی دره امام جماعتنو تراخلی امام ابو حنیق ہوئی او مشتق مجد حرام تریش داخلی دره علی کرام مسجد تم داخلي نشي نجاست دې په ايته کاټ کېده کنه کېده نجاست په يې ست کېږي نجاست نه دي موسني په خوره با مزه کړې ده باب دو مشرک په مسجد وش پیت سبت آسو گوری وش پیت سبت دعا تیبا باب باب دو خویل مشرک خیلی مسجید سماما بنتیو سال پرافتو بساریتی نیسواریل مسجید باب <laughs> <laughs> الجنب شاقری ویمشو فی السوق <صبح> دا لفل دا غیری <بیرهودی> تا سوي د وګېری نه عادت بشي په سوق باندې يمشي په سوق وګېری په دې پوره لې تاسو وګېری او غيره parafshin nmanadays ba ba yajh yamshu baghairuhu lamashy ad khulun ala walak nukan kartul ikhtisas aw matlab da dai ba ba ke yuna til juna fil baiti ja داده تحقیق کما هو شویده. ثانیان داده تحقیق که بولد البته با دی محقانی بارد که قال عطا یحتمی لنوب قال عطا تنه په اندرځه کې دا څه موصوله نقل کړې و کم کې را پکړه له حقاجي ته مو توجه شي با باندې نه فقټ کله ایزال فقټ غټانان نایا ڈکر شویرہ بابا ملن مرد وضوئی اللہ من المخجین تیس سبحانده حدیث یو سلو یو کمت یو سلو اتے چه نفسی علاج خارجان نے تابید <تضح> پا خطنین وکو خطنین داد تثنید آر سخطان مو ذکر خو خطن کی ی نموانسا خطن کی ی دموانسا فخاص حسدات چیزا های کٹیوشی ناغه تا خط نو یا خفاظ د خفاظ د مو ذکر دا ختان دی د مونث دا خفاظ دی تقریبا دا دا شوې کوڅوږ دا چې کوي چې هغه حصہ د مونث نه کړی مليذت د جماع څخه کوي حرام او ارغو کې سمجه دا یته دې لين تر مرادي یا په یا س انو په یا په دې نو جنګ فرض او ارما تنو یا خلقي سلو څنګه څنګه قطاده نه داري یتي شام نعمر آنسو اللهم نقل ده قطاده شنكیم و تدیس رویده دیو جنات تاکیدی ولوکو نور ترقم شره ری دران اقل قولون حدیث قویده او دا موسا دا کم رویده نا حد دفنه قطاده دې کوم دې ته اشاره راځي چې انه د موته دې سم هم دې کړی او پرسي باب چل ما من الما په دې مستقیل باب وزنه ای ځل کله غلطان من باب وزنه او پرسي باب یا ده نحضا مالما شلح چکر توارد دحشکی باندی غو سنن لائدی ملاییم اور پسیو آئیم محضا مرعط منها دحشکی باندی غو رتبات د فاش د پاینه روانه ها سبحان الله جل جعود احفظ و ذلك الحمد لله ما بينا و اختلاقه والله اكبر او وسط پیده من ترتیب تر دې دا ورکو به بدی امام مناقشه دا چې پتاوار د حشوی باندې اصل ما فاتش ردا چې ما سګمه فاضل مرعا دغی غسل لازم ده او توا هيز ندي کم چې فقاول فی لازم کر کړنه اگا که میزانات چی سنجا کری فرج خارج کی خوالوی اگا خوال میزانات جو سامنید. تو تو بعد فرج داخل کی دی اگا نجیستی. اگا خارج احسن چی راو. داگا مسئلہ چی غوصل بل اکسار ایمار باپدی متفق دی، آشانم و متفق دی، الماو <سؤال> من الماو ابتدهی دوست که دا غطاقی یو دلشهره، بیپدی بانی چیر نشو کوری، مساید ختم شد خیارتا غوصل، او مابحثه د غسل د جنابات خطر شو د دیو جنا مو سنیفه ول ماء الانقيلي موزه د ښه سپي کوي او مس نه ختم ور نه کړ ته کړو صحه مسري کر هم وصل دی کتاب ولې روان دي بس دی ها та сильная